Det här är Jenny och vänners special, lite annorlunda mot hur det brukar låta i Jenny och vänner. I specialerna så koncentrerar vi oss på bara en artist och den personens musik... Och liksom gräva ner oss lite mer. Uh, vi gör det bara med de som gillar extra mycket. Och just nu så stor satsar vi och gör så tre sådana här specialer på samma gång. Uh, för vi vill um, haffa tre personer som vi har gillat extra mycket just 2015. Mitt emot mig sitter en person som vi har längtat efter att han ska släppa sin debut. Uh, äntligen kommer den. Uh, Erik Lundin. Yes! Hej. Hej! formally known as uh, eboy. Exakt. Hur mår du? Det är, ah, jag är lite förkyld men annars är det bra. Vi har lite lag om så här, lite hesa lite nasala. Vi är ja, båda två. Vi får se hur länge det håller. Jag kanske mm. bara kräxar här på slutet. <laughs> hur hör till 2015 laget? Uh, so väldigt far. intressant. Uh, hittat ett väldigt bra samarbete med uh, en kille som heter Mats som har producerat Mats Norman som har producerat mm. hela uh, EP:n. Det här är min debut i APM, ja. Så det känns väldigt stort Det är ett bra år Du har gått och väntat Och väntat vidat din tid <laughs> Exakt <Exactly, exactly. laughs> vi, ska, vi ska prata mer om det Vi ska gå lite tillbaka i tiden uh, Och snacka mer om Hur 2015 egentligen har sett ut Men också lyssna på uh, På dina låtar såklart yes. uh, Vi börjar med titelspåret Så är det. Så. På det mesta I och bojen fick en droppe för gästa en strälla var fiesta Minns det än idag, Svennebarn magasin och Pippi Långstrump Innan John Blund. Flyttade från Rinkeby, fem år gammal Det bäst när jag åker hem Fick mamma höra utav glänna Västerå, första luften som jag inandats Ändå sa det att jag invandrat När vuxna kollade snett kände bara skam Och fick höra ordet läget som det var mitt förnamn jag var andra generationen Kände tonen På lektionen I bussen På vägen till stationen Trivdes bäst i orten Kanske bråkigt Men aldrig tråkigt Mångfald flerspråkigt Kicka boll med Taiwan Sippa iran, Mat från Thailand Försöker ducka haiwan Haffa mammasitas Dammar pipas Sparkar slipas Fingret till sekuritas Fingret i sekuritas Fuck ljus, fackblå blå som inte passar inga allt För att stå ut, för att stå ut Vi förbrände dialekten Snodde massa ord från släkten Vad blev effekten? Förutslang, det gav respekten Grammatiken den blev kassare Är den vassare Respektera de som skapade, Skägg och fastade Orten politik över köfte knyter löften Med en stålbit på höften som som spottar från mynningen Blir heller catchad med en i linningen En mot tynningen Valfri sol idag 30 Jonas rullar upp som Tour de France Manga står i vägen, det blir Grand. 20 stopp från monarkin, blåa linjen Monami, dyker upp med Valparaiso, Tehran och Conakry Om jag beskrev den verksamhet som foot Så fort det luktade gris Blev hela stämningen stel Här fanns grön med showbri Och over trys for agile Vi satt som kundtjänst i luren I'll be well I'll be lie, Luren full av kontakter, 200 gerslik på nacken Jag mov på paus, skulle vi dela bröden på lacken? Snart dags att jag tar, mitt pick up pack och badrar Ska lämna Sverige för gott, så fort de kallar mig klar Tog planet till släkten när jag var för den Känner mig hemma nu i Sverige, blott ett minne från förr Tillsdagen vi hängde omkring, och plötsligt hände något hemskt För kussets polare så blev jag presenterad som svensk Jag var Jag vaknar upp av svärdet. Ah, ah. Jag vaknar upp av svärdet. Ah, Jag vaknar upp av svärdet. Och kring mig fanns det folk i klister, folk i chister, jihadister och de som krigade mot min assisten under varje Snälla kuriden, hängde med med bankronade En bankkiden. Trivdes än bra i landets fulla frågor. Ingen verkar vilja ta i. Där läcker den kö taxi bara för han är irani Rani. Gandhi eller Zinji, De papperslösa skälar jagar pass som en timis. Nu krigar boxer för de blå gula som Ukraina. Någon har blivit signad. Någon har blivit ejna Nu går de på snus och har hus Volvo står på grus, deras barn föds på svenska sjukhus Jag minns det så väl, dagen jag hittar mig själv Jag bjöd föräldrarna på fika, minst så farsan blev ställ Tog ett djupt andetag, ingen idé att jag skäms Jag sa det är dags att jag berättar att det är är svensk Jag var Swedish, Ha? Ha? Jag vaknade upp och var Swedish, huh? Ha? Ah, jag vågnar upp på ah, ah, us waiting. Jag vågnar upp på us waiting. Jag vågnar upp Vad känner du när du lyssnar på det här? Um... Det känns jävligt för att den snart ska släppas. Mm. Um, När ni hör det här så har den redan släppt Men just nu <laughs> sitter vi liksom och laddar. <laughs> precis. Nej, det känns, um, det känns viktigt att släppa den här nu. Mm. Varför det? Um, dels på grund av hur klimatet ser ut. Um, hur det ser ut med alltså invandringsfrågor och vad svenskhet är och... Mm. Uh, och det känns mer aktuellt nu än någonsin. Men ähm, även viktigt bara för att berätta historien. Våran historia måste berättas. Uh -huh. ehm, Den känns det... liksom både allmängiltig och väldigt personlig på samma ja, gång. Ja, precis. Alltså, det alltså, Jag tror att väldigt många känner igen sig i alltså, som har samma bakgrund som jag eller har en bakgrund som är annan än en etnisk svensk, eller vad man vill kalla det. Mm. Ehm, och det har nog lett till att Alltså, precis som jag säger, att man fick inte vara svensk som liten för att man såg ut på ett sätt. Eh, och om man inte, om folk inte det är precis som jag säger det där med den som inte står ut i allt för alltså den som inte passar in i allt för att stå ut för att stå ut. Mm. Just på grund av att ah, om man inte blir accepterad som svenska så skulle vi bli de, de mest icke-svenska som det kunde bli. Just det. Eh, tills man åkte till det så kallade hemlandet Och så visade det sig att det var inte riktigt så Utan det är inte som att de ser det som Därifrån liksom Utan där var ju bara Svenne det är me Mellanförskapslåt Mellanförskapslåt, mycket bra uh. Men uh, hur, uh, hur, hur föddes den här låten då? Vad du sa här när vi snackade När vi lyssnade på den Att den var lätt att skriva Hur, hur kom den till? Den var lätt att skriva um, Och Alltså egentligen så kom den till för att um, Jag tror att det var i när jag gjorde haram så pratade jag och Babak om... Babak från RMH. Babak från RMH, exakt. Och då snackade vi mycket om... Okej, okay, men vi behöver ett spår som, som pratar om det här sojdi-grejen. Så, så spåret kom egentligen före att jag visste att den skulle heta så. Mm. Att hela epen skulle heta så. Men det har varit på så sätt starkast och cementerande... Spåret som finns på skivan tycker jag. En, en programförklaring. För hela... En program, exakt. Så den kändes viktig att gå självklar att ha med. Mm. Och just att förklara begreppet så är det", typ Vilket är... Eller kanske inte framgår hur tydligt som helst på, på låten. Men just det här att, att inse att man faktiskt är soedig. <laughs> men vad är det då? Är det bara svensk? Eller är det svenne? Eller är det någonting annat? Eller är det... det är nog... Alltså så här... Innan första gången som man började höra ordet swedi Så var det ju ganska negativt sådär, Nej men det är en swedi typ det är, Jag tycker att det kan liknas vid ganska negativt mm. eh, Annars kan man bara säga svensk Men sen så märkte jag att eh, Ja men vi är också swedish Jag är mm. också swedi <laughs> Så vad, vad är skillnaden? Du, vi blev ju känna dig som, som Eboy, Men under det här året eh, Som Erik Lundin yes. Som är ditt namn också En, del, en del av ditt namn Exakt. Hur, hur, hur, är, hur är hela ditt namn? Det här har du fått svara på massa gånger <laughs> Exakt, det är Braima Erik Lundin-bandet. Mm. Yes. B vad väckte uh, Första tanken till att du skulle byta jag Till tror att det här tisnamnet uh, Jag tror att jag Jag har nog haft de tankarna i ett antal år mm. Att jag skulle vilja gå över Och skriva på svenska också och att göra det under ett annat namn En E-Boy. Mm. Eh, och då var det så här. Men det kom nästan med. Så är det tänket. Och då var det så här. Jag kan också heta. Jag kan heta Erik Lundin också. Ja. Jag ser inte ut som en Erik Lundin i många ögon. Men, eh, och jag är inte adopterad heller. Men så här kan det se ut i, i Sverige 2015. Ja. Eller, ja. Eh, och då kändes det. Jag vill, jag vill göra det. Det svenska är ännu svenskare. Jag skulle gå över till svenska. Va, vad kallar dina kompisar dig? Eh, mina nära vänner kallar mig mm, I. Mm. Skulle jag säga. Ja, de flesta kallar mig I. Eller eh, ja, Ibe, Ibraima. Vad va har polare och andra i svängen liksom, haft reaktioner på det här namnet? Namnbytet? Eh. För det är, inte, det är liksom lite unheard of i... i jag kan inte komma på någon annan som har gjort den här tydliga... Nej, men, men jag har inte lagt ner e-boy heller. Utan det är bara de engelska grejerna som e-boy. Uh -huh. Men... Um, positiva reaktioner. Mm. Mm. Först så kanske det var några som bara... Såhär, Erik Lundin. Varför ska du heta Erik Lundin? Um, men sen när jag har landat på dem så är det bara såhär, asfett. Det mm. är klart du ska heta Erik Lundin. Är, det, kon är det konstigt att identifiera sig som Swedish? Um, nej, jag tror att det är en ganska naturlig grej När man, när man växer upp och inser att Okej, okay, bara för att folk kanske inte har ansett mig vara svensk mm. Eller lika svenska som de mm. um, När man var liten så var det ofta så här Alltså du, du är inte invandrare Alltså egentligen är jag inte invandrare Fast det är självklart att jag inte var det ja. Jag är född här Men um, ja, det kom ganska naturligt när man blev äldre Att man förstod att Okej, okay, jag vet att jag är svensk <laughs> Men det var inte så självklart att man var liten utan I och med att de tyckte Eller de Vissa ansåg inte att man kunde vara svensk och ut som min, Så blev det ganska Jag ska inte säga att det var Att det är en reaktion på att jag heter Erik Lundin nu För att cementera Någonstans så blir det en liten twist på det också mm. Att kalla sig för Erik Lundin och se ut som jag är Vad kallar din mamma dig? Ibraima mm. Vad va, va har du växt upp någonstans? I Bromsten och i Husby. Vad dina föräldrar pisslat med? Eh, jobbat med. Mm. Eh, min farsa jobbade på Eriksson och mamma har jobbat inom vården väldigt mm. länge. Okay. Yes. Uh, vad har jag tänkt på jag, i, i den här låten, mm. i, precis i början? För bör, det är ju som en liten komprimerad, liksom, ditt liv komprimerat på mm. något sätt också. Det var något som jag fastnade för där som kändes väldigt... så. Här, nu är inte vi riktigt lika gamla, men när man var liten på 80-talet mm. typ, eh, Jag tror att de flesta känner igen sig i det här En, en droppe mjölk i, ja. <laughs> i, boj, i mm. glas med pulver och boy ja, jag, jag fick den bilden av, av filmen Fucking Åmål, har du sett den? Ja, ja där eh, En väldigt bra så här, uppväxtskildring Nej. Så att två systrar som bråkar om det sista och bojen mm. så, Jag bara undrar, om, du var, om har du någon sån där För mig känns det som att någon har varit inne och filmat i, i, Hemma i vårt kök när jag var liten Finns det någon annan skildring som du kan känna igen i? Mm, filmmässigt? Ja, filmer eller låtar eller böcker eller vad som helst. Bra fråga och svår fråga. Mm. Men det är klart det måste finnas det filmer som skildrar... Nej jag kommer inte på någon. Vi, vi kan väl hålla kvar den tanken ja. lite. Den är inte helt lätt. Det Nej, ska vi, kan väl inte finnas den. någon. Uh, jag kan tänka mig att det skulle vara någon sån här förårsfilm, mm. men jag kan inte komma på någon som... Kommer du på någon? Nej, vi klurar. <laughs> vi, <klungar. laughs> uh, vi, vi tar och spelar en annan gammal go-låt uh, istället, yes. uh, från, som du har plockat med dig. Vi bad dig ta med dig någonting från din uppväxt. Yeah. Uh, jag blir väldigt glad när yeah. jag hörde det här. I no. I'm yeah. no. The first of the month And I'll smoking, joking, rolling, pussing Sipping on 40 ounces, dug in Come, come, we got the plus and rum Bump all night We high, get up the back to where. It's night I give up my nigga, they give me some Yeah, yo Double up, nigga, what you need? We got weed yeah. to get P.O.D. Be for the green leaves Double up for the first to show but a lay low Because a pop-up when they roll so Break if you can't get away With a toaster, yeah, yo Keep your bankroll yeah. yeah. We having a celebration I Love to stay high You can't believe it's time to grind I'm down for my crime Crime after cry, we're gonna creep to the back 'cause mom's got the grub on the grill. If we got the food, you know it's the first of the month, and my nigga, we chill for real. Wake up, wake up, wake up, it's wake up, first. wake up. Yeah. Already jinxed She said I'm go get my stance Wancha make sure no one snatches my chin. Get a sweet man Sold in the mill and put it up in the mid pockets Let me hit it and land it give me get up about that? Why they know fucking rod that freed up, on wanted to the click, get him up with him it and man, I gotta get it. Live, live, holler, holler. Hollers ain't clear got much to offer. Whenever we don't end it, yeah, open the club block for some dollars. So get a bag of dope, and dope in a quarter row. Oh, oh. most all of my niggas got the same. And we gonna rub it all up the smoke. And then he hydro. We know the cuts so fucking pump low Toss up the go then well with a grown the same old What through the alley, get in the mileage. Up but the second the sun down, no front wrong. January, or nine of December. I'm loving the pressure of the money wake up, This wake wake up, get up, get up, get up, get up. this wake wake up, get up, up, this wake wake up, up, get Gotta grind, gotta get mine in the hood that I claim, and I slang on the double nine. I find them doves. And I dug it, love, what's up? Try to sing on my corner, nigga, use a gun to say, clear niggas don't like that And selling them dummies, making that money, come back, nigga, fap, From the first to the 15th, smoke baby weed But I gotta save, gotta come up, put my rocks in the cup Wanna get high, nigga, place that blood, huh Time road roll to the bag, count on my poppin' and add it to the stash Gotta watch my backseat for niggas that trying to rob me, food. But never no shots and no losses make me keepin' these niggas up off me See, killin' self a whole lot Spin a cup of beer, it's Smoke a lot of weed on the fur Wake up, wake up, let's wake up, get faster Wake, wake up, get on, get get up, up, up, get up, get up, get on. up Wake up, wake up, wake up, let's get faster, faster Wake up, get up, get up, get up Wakin' up, feelin' buzz up early in the morning It's up yeah, down in lightweight Bitch, yucka-lucka, like takin' fifths to the dawn This night I got with my truth but it didn't So I'm getting me hustle on. Hop on the phone, calling a crazy phone, I wanna know did your OG check come? Huh? You put me down. I'm on the bus with B. Alltså man blir ju bara så här mjuk i kroppen när man har nät och bara mm vad uh, so <laughs> <So fett. laughs> <So fett. laughs> får du för bilder i skallen uh, ur ditt eget liv när du lyssnar på det här? Um, det var väl att det här var runt tiden som jag upptäckte Bontags. Mm. Uh, Hur gammal var, var du då? 11, 12 kanske. Ah. Um, brorsan hade en kassett mm. med Bontags, eller massa blandad musik. Men den här låten faktiskt jag hörde bara den i och med att jag inte hade fått skivan än så hörde jag bara den här låten typ Två minuter in eller två och en halv minut in. Mm -hmm. um, så det var jävligt. Titta här vilka som kommer då. Är <laughs> <laughs> yes. och... um, ja, det Babak? Exakt. Så jag lyssnade bara på den här låten typ två och en halv minut in i, i låten. Och sen så var det en annan låt. Jag kommer inte ihåg vilken det var efter. Men första gången jag hörde hela den här låten var väldigt mycket senare. Mm. Uh, och Det var jävligt fett att få höra hela låten sen efter typ År, år. Det är så klassisk för oss som ändå har upplevt plågorna med Exakt. just att inte kunna få tag på musik på, musik på internet utan bara på så konstiga kassetter och inspelat från radio och så där. Exakt. Det var inte så mycket bone på radio då. Det var bara <laughs> men Men är väldigt i video om man, ah, om man lyckades så se MTV och sådär. Mm. Uh, va, va, va liksom, hu, hur var ditt liv där då? Liksom när du så här, tidiga tonåren och... När man um, började liksom lyssna på musik vad, vad var det mer som du hade i, i lögarna? Det var Alltså Bound Thugs Och Sopak är ju De stora mm. inspirationerna um, Men jag lyssnade även på typ Eurodisco grejer Och sådana här uh, Mr Music mm. Som fanns då uh, Vad var, var det som du gillade med det? Jag vet inte, jag tror att det var Jag tror jag gillade det melodiska Mm mycket såna, de, kom, de har ju kommit igen Nästan alla de dängarna Ja, fast verkligen i 2010 plus Det är något speciellt med det där pumpiga Och eh, lite vemodiga mm. Melodislingarna, jag håller med Jag äh, älskade sån musik på Diskorna och såna här grejer, mm. så lyssnar mycket på sånt När visste ja. du själv att du ville äh, Göra musik? Jag har nog skrivit lika länge Som jag lyssnat på pack mm. och bondtags eh, så väldigt mycket av mina tidiga grejer var ju snabba grejer för då var det bara bondtags i eh, Sen så svårt jag att lite. börja med det ja <laughs> det var ju att sitta och försöka lista ut vad de sa ja. det gick inte fort eh, men ja kanske var skrev min första text eh, kan jag varit 11 12 vad var det med Tupac som gjorde att du liksom kände att det här är det, var nog det jag ville sitta med? Ja, historieberättandet och känslan som det tog fram. Det var så himla... Han hade en inlevelse när han, han rappar. Han låter ju precis som han gör i mycket låtar han ju live. Mm. Mm. Va, va, vad drömde du då om då i liksom, tonåren? Eh, att bli basketspelare eller bli... Jag spelade mycket basket. Mm. Att bli basketstjärna eller att bli äh, rapstjärna typ. Vad kändes mest rimligt? <laughs> rapstjärna. <laughs> jag är kort så... <laughs> det är svårt att den när man inte är två Ja, exakt. Nej, sig. men rapstjärna. N uh, och kändes det som att det var någonting som kunde hända? Eller låg det långt bort? Eller hur? Nej, jag har alltid haft bra självförtroende när det kommer till mm. rap. Men... Um, ja, jag vågar inte riktigt gissa på hur sannolikt jag trodde att det skulle vara när jag var 11-12. Nej. Eh, det var mest bara så här ja, men det är en dröm som jag ska uppnå en dag. Ja. Men eh, ja, jag såg det inte som en självklarhet kanske. men Jag såg det som en självklarhet att jag ville bli det men jag kanske inte trodde att chansen var riktigt lika stor när jag var 11. När, när började när det hända då? Eh, alltså, det var ju när jag träffade Babak och Adam och mm. gänget, RMH som eh, jag började backa upp Adam på hans shower. Just det. Eh, så det var då typ 2007. Vad bra att du säger det för att eh, jag tänkte att vi ska spela lite på eh, en låt som eh, <här> <här> har lite av det där big through the walls J spinning that, filling that song. Uh -huh. Excuse me, can I get by here? Place Place, place, soaked, can't move nowhere. I'ma get something to drink. What you want? C can't hear what you saying. Your homie, speak up. What, what you need, man? I got you though. There's buzzing in my pocket. Let me check my phone. Hold, hold up, my niggas in the line. They tryna get him, but the bouncer won't let them. Typical shit. But we always gotta do with them type of dudes? I was in a good mood when I was fucking my shit. Shit. Been through it before. This ain't the first time, nigga. Matter of fact, you saw me last week and remember? I remember what? 'Cause you did the same thing. Made a step for 20 minutes for your lettuce. Doesn't. Really had to be a situation before you let us in you gon' search and make your well. you ain't never gon' find what you're looking for do we really look like we some dope boys huh? what would it look like what would i look like look like that i come they call me the dope boy then what's supposed to be something else tell me man you Was sold with my cousins, everybody. But try to get on the bus. my bottle in my hang. I'ma lean it against the wall in my cell. And the other receiving a lot of calls. But I focus on the night, so I don't pick up. I'm levelling the dope boys, feeling the tilt come. Not a word is being said, not a verb, not a noun. But let me decipher the code to fit and go down. You Wouldn't believe it, but buy shit like this. Everything for thug niggas to rich white kids. I've been around. I ain't new to this fool. Living girls off of college, doing this shit too. For the white. Det här känns som att Det är jättelänge sedan nu det är ganska länge sen ja, hur känner du när du hör det? Dopeboy med Adam Tjensta och Iboy. E boy ja. Nej, som sagt, jag alltså jag gillar ju låten. Men det mm. var som sagt länge sedan jag spelade den själv. <laughs> <Så>. <laughs> Varför det? Nej, jag vet inte. Det, som du sa innan, var söker sin tid. <laughs> ja. Va, vad var det här för tid då? Hur, hur minns du den? Eh, fett tid. Alltså, det var ju då jag började göra på riktigt. Och turnerade med Adam. Eh, mm. Fick se väldigt mycket ställen. Mm. Eh, det var asfett. Har du bra tiden. Vad, vad var bäst? Um, det var nog att få åka till USA och spela där. Det var fett. Uh -huh. Det kändes verkligen som en, en, en punkt som då visste man så om. Vi kan åka hit och spela, kan vi göra vad som helst. Ja. Uh -huh. mm. Hur togs ni emot då? Ni vände liksom väldigt två, två, två svenska som mm. rappar på engelska mm. uh, i bra. USA. <laughs> <laughs> exakt. Nej, tog som emot väldigt bra. Um, på den här tiden så var det fortfarande ganska så här Det var inte helt okej okay att The Realness Tyckte inte att det där var riktig hiphop Så det var inte av alla man tog sig emot på det sättet Nej Men, um, även, här, även här hemma tänker jajaja, jag också Just att blanda såna här mm. pumpiga grejer Var ni ganska tidiga med ja. uh, Med rap liksom. Men sen när det väl Alltså slog om och det var allt fler som gjorde det Så var det ju acceptabelt Och mm. accepterat överallt um, Så det gick vi hem i USA Mm. Plus att det blev mer Hade vi gjort vanlig hiphop där Så hade nog Det kändes fräschare att komma med, ja. med Ett nytt sound från, sound från Europa Som inte var amerikanskt sound För då kändes det mer tydligt att ja, Folk märkte att det här var en ny grej Smart mm. Mm. RMH är ju också någonting som vi känner just 2015 så bara, du, fan vad det händer och just ja. nu så här utanför vår lilla studio så sitter Silvana och är eh, RMH-bossen och Myser och man bara, gud det, det är verkligen det är stort men det har ju funnits länge tio år mm. eh, tio blev i år vad, vad, har, vad har det här liksom, sam det sammanhanget betytt för dig? Um, jag var inte med från början Nej. från första starten då var eh, det massa andra rappare eller inte RMH, det var en massa andra mm. som hängde i samma klick tillsammans med Adam. Hur, hur hittade du in i, um, i alltså Jag har ju känt Adam sedan innan. Mm. Och, um, jag visste att de höll på er musik. Uh, en kusin till mig jobbade mycket med dem. Uh, och på den här tiden bodde jag i USA. Så när jag kom hem till Sverige på sommaren uh, för jag pluggade i USA. Mm. Vad pluggade du? Ekonomi. Så när jag kom hem från somrarna till Sverige så hände det att jag gjorde något låt med dem. Jag hängde lite i deras studio och där såg vad de gjorde. Jag tyckte att jag skrev fet. Och sen så när jag kom tillbaka och var klar så kände jag att jag ville verkligen ge en riktig chans. Och det var då jag frågade för jag kunde. Och sen fick jag vara med på en typ intagningsprov ja Kan man säga Och fick vara med på en låt som heter banging on the system Just, det, just det. Remixen tillsammans med Promo Just det Och efter det så har vi kört Är det så att måste man genomgå ett test på mig Nej det <laughs> vet jag inte men... alltså. <laughs> Det vet jag inte men um, Så var det då Då var det bara Adam som rappade ja. det, Nu är vi många rappare ja. Men uh, på den här tiden var det bara Adam det här är ju några år sedan. Eh, sen dess så känns det som att du har ju dykt upp i så många sammanhang på andras låtar. Mm. Eh, har du liksom haft... hur, hur, hur hade det varit, Har du liksom hela tiden vetat att ah, men någon en dag ska jag göra min grej? Eller eh, har det liksom varit lite kämpigt? på. Nej gud, kommer jag bli den eviga gästrapparen? <här> Eller <här> hur har du sett på det? Jo, men det har ju varit lite Eller har så du varit man... busy med andra saker? Uh, nej, så alltså, det har ju känts lite så att... Ett tag så var det mycket gästgrejer yes Speciellt i slutet av att Jag backade upp Adam på scenen mm. Det var hans hype man Och när jag skulle börja göra min egen grej så um, Jag testade lite olika saker som alltså Jag körde i dubstep ett tag Ganska mycket Just det. Um, Och det var inte heller mina grejer Utan jag bara la på, på vad heter det? Instrumentaler Ja men, testa kändes... sig fram liksom Ja testa sig fram Men eh, samtidigt så Vill jag göra min hip hop grej Så jag testade med lite olika producenter Och sånt där Och fortsätta hålla det flytande mm. eh, Men inga offi... Jag släppte ett par mixtapes Men ingenting officiellt Nej Så allting var bara Det var inga singlar någonting Det var bara mixtapes mm. Två stycken Mm. Men nu, vi, vi hoppar liksom fram i tiden mm. nu, har det, nu har det gått några år Du har testat det fram mm. <laughs> Men vi håller oss kvar i Hunnit <laughs> <är> byta språk, <laughs> språk. Mm. Det, det händer grejer Men vi håller oss kvar i liksom RMH-familjen mm. uh, På tal om språk Så ska vi ha lite norska här också Här uh, är låtarna från i år som, En av de bästa remixerna i år uh, uh, Tycker jag uh, Sultan uh. Såg uh, jag uh, Mycket saker som det var för YouTube. Nej, nu Vissa vänner sa vi vänner livet ut Vänner, det tog slut Vill ha världen fast att världen är sjuk 14 bast om jag året debut Dag in och dag ut, bekar fingret till snut Transporterade vid konvolut Ibland vill jag vara ett som vida människor Ibland Andra dagar jag bara lack, jag vill nita människor ga, ga, ga. Aluminium i min tenniskor Fick kunna gå bi, bi, bi, bi, det är min telefon uh. Bror har en vi, beep, beep, den är kvällig på Sprang för polis i ren som ett maraton Gatan omkläder, lukta King Salomon Körde uh. min skuggan tyst, vad fan tror du? Brännhåll stora som mynt i min poro Oftast för tjocken jag och min tjorn Doppat i opium, röker på vodå Sex, papp, vinst, jag tripplar min krono Jag och min gypsy, bror mitt ökkoro e Helt svart fordon, jag har plats för hårskor Att vi så vid, vi kallar den Olof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 Ända se Maria plaza, ända se mi casa är su casa Ända se jag tuggade med babu, han var bruxa till Mustafa De alla fem en yasa, chilla justa nito, mi amigo, ja, qué pasa Jura allt som kunde fylla på mitt konto Alltid mucho, alltid pronto, aldrig varit tonto Gör det för min åker, gör det här för laven som Torotto Gör det för dinero, hajar du så klickar vi som lego Brata han vill visa Montenegro, avisa mig Versace Rullar upp en jord är som Maki, tugga så blacky, helor upp en rakki där de többade hela nia, taggade i en fiat Garba bara ena skit i så alla frias Man är mira polisia ingen fucking garamia Där man gör att min arabia Alla orterna de bakta som vi vore, Al Jazeera Västra, koderna är stränga som sharia Vad som helst kan hända, alla sol uppgånga fyra Störra bida, plus en gärning, samma blandning som Shakira Dialekter från Medina, lånen dom med ist dina Sonne 1424, klipp där är som i dyrast Ingen skåd och spälleri, men är i ruta som är faris Klappar vi badar i du lades Oh, stopp, oh, stopp, Bru sig marshala Ikke tank Tank hver dag är ramadan La mig leva bra Bru sig marshala Ikke tank De är ute efter en som en kaso Blev tatt pulli Puli 9 plus en Zamorano Woop woop Jobb i bagagerummet, lön i bagagerummet Kasta ut hvis jag måste sona Vi bara har en million och damer i en skr My nigga, where? Båda råblåk ut för att han har en alö. Vinn, min egga bara björn på som han var och en en pusha kula, ringen så Pepsi. Du är inte på det brudvärft Var försiktig i hans nörlben och är bara det viktigt. låt game So Sultan, Arima mix, uh, Michel Dida. Erik Lundin yes. och Arif då klart. Yes. Det känns som att det är många på den här låten som liksom har fått... Norska rappen har fått sitt stora break i år på något sätt. Dyda har liksom också gått och smugit länge. Mm. Och vad äntligen så händer det. Och, och du såklart. Yes. Varför lossnar det för alla i år? Bra musikår helt mm. enkelt. Det... Jag vet inte om det påverkas av varandra men... Det är klart att man blir peppad på släpparna när, när alla andra släpper ja. eh, Speciellt på bolaget liksom. ja. Men ehm, ja, Norge har faktiskt också haft det väldigt bra år ja, det, det känns som det är momentum lite. Mm. Vi, När vi spelade den här i Genio I våras, så, våras ja, jag inte, för Då mm. när den kom eh, Så kändes det som att Originalet, sulten mm. bara, Här finns det någon koppling till Arma det, det kändes som att det var något släktskap på något sätt Så, så det, det kändes så naturligt När den här dök upp mm. Sen. Men du är så sjuk eh, Referenstät till rap här. <här>, här Ni går ju liksom inte att hänga med <här> ja, <här> Jag älskar den här mixen av liksom, Lego, Racky Och Alja Och <här> här Björn Dali Som Arief slänger in på slutet ja, exakt. <här> <också>. <här> vem, vem tror du känner igen sig I det här universumet som ni målar upp i den här låten uh, Orten mm. Orten Hörklad det är bara det jag beskriver ja. Hur, eh, hur utsvult han är, eh, vad, är, vad, är man, vad är man svält född på? Eh, allt möjligt man vill ha, Om man kommer från lite så vill man ha mer Mm, Och, mm det typ det Har du känt så? Eh, ja, absolut, absolut. Va, va, va är, vad, är du, vad är du liksom sultan på nu? Eh framgång <laughs> och pengar jag vill ha pengar. Man ja. ja. ska du köpa pengarna. Mmm, ska man köpa. Nej, men inte sådär Men det är klart att man vill. Man har krigat länge, så man vill ju se lite. Man vill se resultat. Ja. Det är dags. Helt klart. Jag fattar Du har ju liksom alltid ändå varit ett namn. Folk har gillat eBay. Du kan rappa snabbt, du kan rappa på engelska. Men nu när man hör det här så tänker man sig bara varför har du någonsin rappat på engelska? <laughs> nej, det, det, det, det känns som att det verkligen har lossnat. Känner ja. du dig så själv när du bytte, bytte till svenska? Um, <clears throat> nej, alltså det. Vi hittade en grej. Det, det är väldigt mycket bra svenska släpp nu. Svensk mm. musik är bra. Och då menar jag på svenska. Mm. Ehm, och det känns aktuellare än på länge med svensk rap igen. Mm. Så, och jag har alltid velat testa. Så de faktorerna gjorde så att det blev lätt att känna att mitt nästa projekt ska vara på svenska. Mm. Helt klart. Och under ett annat namn. Kan, kan du, hur många språk kan du? Kan du flera språk än, än äh, engelska och svenska? För det är mycket äh. ord här från olika... <laughs> man skulle kunna få fast att du verkligen så här... Ja, men det är för att jag är från orten. Så man, har lärt sig, ja, man har lärt sig under uppväxten. Mm. Uppväxten så har man lärt sig att ja, man hänger med folk från 20 länder då lär man sig åtminstone några ord på varje språk. Uh. Um, så det är naturligt. Och många av de här orden är ju... Det är slangord egentligen ja. som är lånade av, av andra språk men det är fortfarande alltså Det är. ortens slang bara. Mm. Mm. Hur, hur växer en, en text framför dig på svenska när du skriver? Eh, det är nog väldigt olika från låt till låt beroende på vad jag ska... Eh, det är ju... Det är nog tuffare när man ska... Gästa någon annans låt Eftersom det är deras tanke Och deras idé liksom. mm. Medans I fall till min egen låt Så har jag förmodligen Redan ett klart tänkt på Vad jag vill få sagt med låten mm. Men jag skriver väldigt kladdigt Jag skriver inte Vissa skriver Som Swedish skriver ganska rad för rad Men ibland så det, Har jag en En som en moodboard med massa ord på. Och massa mm. tankar och idéer som jag vill ha. Och sen så eh, växer den fram på det sättet. Så det är inte... Det är inte i kronologisk ordning alltid den skrivs. Jag fattar. Yes. Vi, vi skulle hitta på Haram. <laughs> en, eh, en ganska tidig låt på din EP. Eller den föddes eh, för länge sedan, Vedigt eller hur? länge sedan. Var den, var den också så där kladdig och... Eh... Um, ja, lite. Den var nog lite kladdig från början. <laughs> men... Eh, Ja. Vad behöver man veta innan man ska lyssna på den här? Um, vad behöver man veta om den här låten? Uh, när jag skrev den så ville jag skriva inte sulten känslan men uh, dels så är det så här uh, det, det är mycket snack om haram nu för tiden <här> <och> det, <här> det kändes roligt att skriva en låt som heter Haram när jag heter Erik Lundin mm. uh, det kändes intressant men uh, ja, det är bara en historieberättande <här> grej Eric Lent Is my you Hakuna Matata Hakuna Matata Aina Pashuna Non Grata Este Pashuna Non Grata In il diplomati me yatura tu fata ya pasta fugari sun da Kuduru Malaga Più de pota pasto turu ne men aldrig om Gary Jag ser bara Shuno som Chagas Chagas du borde bli dabbad Du kan få både foten och skon i din pappas Ta dina femton minuter Du sakta futuro Malacca Vad tror du Malacca? Träffa mig Abias färdig Finns kronor och stackar vi stackar Vad fan tar han bilen för? Shunon är halsen med Tony Garacas Finns hon i jorden med grabbar Vi fortsätter trabba Vi fortsätter trabba Fortsätter trabba Hela protonen med grabbar Fyra passioner i mastan Tryggasen i botten Tills motorn är kvadran Metoden är standard Råkar juvelen som shabba Min broder är gada taban. I'm no, a dupe, I'm har du hart där det smäller i trakten uh. Sovande celler i trakten Väx ut av blå ljus Med kraftig revärbord och det stora propeller till takten Se dig omkring, det är dida som gäller i trakten Folk klider runt som modeller i trakten Du ser det runt halsen när fickorna sväller i trakten Vänner som lägger ut sevlar på vännerna Vänner som seglar på vännerna Vännerna delar på abiat, abiat delar på vännerna Så vad känner man? Jo man känner som Kinnaman Jag ska över att latten och sen upp som ett Indieband i Karibien på kryssning där gatorna skakar till Biniman vad heter madame, hittar min liga på jakt efter amm Älskar i med rappar min stamm Västerå tittade efter mitt namn Erik och lagen de borde vara sams Med ny uniform kommer hurunga fram Banga på hinken de borde ta mam Men kvällen är ung och min bror är haram Ha, bror är haram Bror är haram Ha, bror är haram Kvällen är ung och min bror är haram Ha, bror är haram Bror är haram, ha Tunga, Rör dig mot centrum Vad finns det för planer, finns det momenten Vad finns det för tempus Vill jag Vi finns här, men finns det på listan så finns det konsensus Exotiska etniciteter I klackar på en decimeter Tjäka excentriciteten, sivaren frågar om Nej, han ser ut som en John eller Peter Skit i vad någon av oss heter, du snackar med celebriteter Frågan är vad som machete Men brorsan var plyg och la benen på ryggen well Som Wilson kipjetter, röker botaniska skola med vini från Afrika Flaskor på lapade band, våra noter Stoppa pro milen per prove me back and och mera. Puh. Flaskorna teleporteras de haplade filter och gräner sorteras yeah. När du är utanför porten, telefonera Bakuja kickar stakaton, temperament från Equaton Säg till dem kallar på Nato, säg till dem hämtar Gestapo Erik Lundin i Serato Svär ingen tid på nåt trams, vet att jag borde ta flyget i Gams Venim och Trubbel de har en romans, för alltid väl lärs mig av sakta balans är det Lagen de borde vara sams, ni ny folk kommer hurunga fram Banga på hinken de borde detta man, med kvällen är ung och min bror är haram Svär ha? bror är haram vad ska man lyssna på den här låten någonstans? Gärna eh, bilen mm. Varför det? Det väcker orten känslan Ännu mer tycker jag Det känns som en uh, ah, det, det, alltså Mycket av spåren på Så är det är orten är liksom. Mm. Um, och jag har inte hållit tillbaka på Slangen alls Nej uh, har du känt att du måste göra det innan? Nej, inte, inte helt kanske. Men det är nog vanligt att man tänker att ja, men det här är för en bredare publik. Ah, ja, ja, men det får Men jag vill inte kompromissa med det på den här. Så det är därför jag har gjort en ordlista till den också. Mm. Så att ja, alla slangord och sånt där som är med här som man kanske inte vanligtvis hör. Det, nu för tiden så finns det ju vad är Guss och Göt som är med i svenska ordlistan typ. Just det. Eh, Så det känns inte lika slangigt Men det finns ju bra mycket mer Specifik slang som pratas Ja. Jag antar det i hela Stockholm Men jag vet att det är västerort i alla fall Det är lätt att känna sig lost när man lyssnar på den här musiken Man fattar att det är bra Men mm. man bara, eh, jag vet inte ja, precis. Jag, jag behöver det där lexikonet nu <laughs> exakt, exakt Och jag känner verkligen att jag inte vill kompromissa med det Nej Eh, och därför finns ordlistan Men annars så är det ju Fattar man inte får man kolla upp det själv liksom. <laughs> eh, Precis mm. eh, Men jag vill att Alla som hör det ska höra det mm. Precis så som jag och många av mina vänner Pratar mm. eh, Eller pratade Kanske inte använder lika mycket Av slangen Nej, fortfarande okay. Men det, Fortfarande så vill jag att historierna skulle berättas Som att du hörde en mitt i orten jag fattar. Mm. Det är också någonting med den här produktionen som är väldigt mäktig. Vem är det som har pratat? det? är Mats, Mats ja. mm. Vad eh, otroligt eh, bilvänlig också, tänker jag. Ah. Om man har en bra mm. stereo. Eller ja. vad har du tänkt på? Vad är det för typ av musik som du gillar att rappa över helst? Eh, det är väldigt varierat. Jag gillar ju jag är på allt i princip. Ja. Mm. Yeah. Jag har på allt ifrån dubstep till vanlig hiphop till eh, trap till eh, grime. Ja. Så jag har på väldigt mycket olika musik. Också klubbig sådana här dopeboy-typer av beats. Vad behöver ett beat ha för att du ska liksom få feeling? Det är också svårt att säga. Men det är väl känslan. När man, man får en viss känsla så växer någonting igen som gör att man... ofta den här måste jag skriva till. Mm och det är väl det som gör att det är nog känslan för det alltså messy utan det är känslan som jag får I eller att det är dubstep eller att det är hiphop eller vad nu kan tänkas vara så är det det som jag skriver att det vi är ju ganska fixerade, särskilt vi som jobbar med så här, som musikjournalister mm. vi är det nuet och att det ska låta nytt och modernt och, och det här gör ju det såklart. Men eh, då vill man också alltid veta, så här, vad lyssnar folk på? Och så bad vi, jag skickade ett mail till Babak <laughs> bara, M.H. bara, kan du fråga Erik glundin om vad han lyssnar, har lyssnat mest på 2015? Mm. Något nytt och fräst. Och bara, nej, nej, nej, han, han bara lyssnat på Tupacs Greatest Hits <laughs> Stämmer det eller? <laughs> ganska mycket, jag har gått okay. tillbaka väldigt mycket till Um, historieberättande och känslan Som jag får av hans låtar mm. Det får mig att bli uh, Aspeppad Men uh, även svensk musik Svensk rap um, Alltså Jag har ju världens bästa Rappare med mig också på ja. bolaget Men um, um, Alltså Det peppar mig väldigt mycket mm. Alltså när jag hör någon ny Silvana låt Eller om jag har en ny Adam eller Dida låt Eller en så blir det det kan väcka en känsla För de är väldigt Jag tycker alla har en så Utpräglad stil mm. Och det i sig är nytt Och det känns väldigt speciellt Och När jag hör en riktigt bra låt Från någon av På bolaget så blir jag så, här, Uff jag måste skriva en skitfett låt också ja. Får du din så här, inspiration eller input från några andra ställen? Alltså jag tänker någon som är så sjuk på att skriva texter som du är, hämtar text. man text? Liksom, finns det någonting du läser som ändå så här, där du kan hitta grejer? eller Vad, vad är den främsta källan? Mm. Alltså. Man är ju sugen på att veta vad du läser. Ja. Jag läser inte så mycket men jag kollar väldigt mycket på dokumentären. Mm. Eh, det bidrar jag alltid. Mycket dokumentärer. Men eh, en person som eh, jag kommer inte ihåg exakt vad han heter Jahie eller någonting. En eh, ung dansk eh, poet mm. som har gett ut en. Eh, jag kommer inte ihåg att boken heter <laughs> Sämst. Men eh, den inspirerade väldigt mycket eftersom den känns som att den blandar också väldigt mycket eh, bra danska, så här, fin korrekt danska och sen så direkt så går han till någon ortinggrej när han berättar sina historier mm. dåligt att jag inte kommer ihåg vad han heter nu, men äh, han jag får vi kolla upp i efterhand äh, verkligen, så här, just de här kontrasterna. jag kontraster och det är mycket kontraster i hans äh, han kan vara väldigt äh, bildig men mm. sen så kan han gå direkt till någonting som typ ja äh, och sen röker han i Olle, från ingenstans och sånt, gillar jag också Mm. Vad är det med kontrasterna som gör att, att det blir så Lyckat Jag vet inte Allt gillar kontraster Så i fall att Det kan vara asfett att skriva till exempel en Något som ska vara En deppig låt mm. eh, Skriva någonting Eller prata om jätte, alltså En glad låt som man pratar om Någonting väldigt sorgligt till exempel Fast man gör det på ett roligt sätt Så det gör ingenting alltså att den är Texten kanske är hemsk men jag kanske målar upp det på ett roligt sätt. Mm. Eh, jag sa någon gång att är det jag sa? Eh, ja, till exempel brorsan, eh, han ville väl bli dietist för när han var framme fick spara grisen Banta. Och så <laughs> här. Det, det är ju en sorglig grej egentligen att mm. han, han stal från mig. Men det går att berätta på ett roligt sätt som fortfarande gör att det blir kontrastfullt. Jag minns. En... Okej, okay, inte polare, men du vet en av dem som hängde på gården, inte långt från min loftgång. Du vet en sån som det gick snett för, lite för tidigt, hade lite för bråttom, sådana som han finns det gott om runt om i Sverige, inte bara någonstans väster om Stockholm. Farsan slogan, men om du såg han logan. Minst när Sos togan Till slut gick det ut Över båda hans fotboll och skolan Hade lätt att bli osams Vid det här laget gicka med vapen Om det krävdes drog han flitigt med bara Och med vågen var han tjock noggrann vågade skära mer än de andra Lågan och leda de andra Förmågan och se både svek och lojalitet i de andra Kruxet satt aldrig på koken Men satt alltid i klistre Få se om det bär eller brister. Man visste Och han visste Men han måste Och då får det kosta För så pratade bossar Hade principer han hatade trotsa hans största varat Hatade torska När grabbarna klubbade vippen Flockades pronto Fickorna fulla av bara Utan en krona på kontot Flickorna rockade gummi, stövlar och poncho Little rain, bitch Hade kommit långt från att gräva ner Var det mitt i skogen Tjata på sitt krogen, Samsa som lite vitt på bordet Han levererar allt som genererar något För så länge det ger något Så kan det ge något gott Han ville få ett genombrott Genombrott Samma motorväg där folk dör fort Han har för tur med kör för fort Ingen körkort Han är för bygg. Han är förort hade levt i den snabba filen hela livet En dag fick det räcka för hög från myller på en regnig sträcka Drömmarna som han kan man inte väcka För drömmarna han har kan man inte släcka men här föds drömmaren som han typ varje vecka Mitt i kaoset, in i dimman, ut och bäckna Bedövade själar som gärna ser snuta läcka Bära de fetaste ankarlänkar som man kan tänka Svepa de dyraste flaskor som man kan sänka Tankar tänkta bland goda vänner Att det tid på välbekanta bänkar För många blås, katten tänka Får utom tänka tanken att de varast sticker. Jag vet hur man dricker stanken Gidra med egen Jag kunde inte bra man tänka Ibi Monica Lenjärto ska man linka Tugga varje dag dagbro, finns det gär i bro Ska man hinka Alla blanka, överspärrarna Alla plankar Pl anna på massa janta på hege från Casa Blanca fucka nazat alla anka försökte med de som skryter om bravader såna fasoner är bara fasader Försök kalla sig bröder men du ser att de gör det för kläder lätt att få spadder men tänk efter du hade på lager vilka vänner var det som fastade när du var mager Här var inte riktigt den principen som vi snackar om innan med att man ska liksom ha kontrasten men en effekt väl ändå västergot Mm vem vem vem vi har målas upp här måla sig på Mm, alltså det är väl ett hoppkok av Olika personers liv mm. Yes um, Så det är tagna från olika historier typ. Men um, Ja, sig bara också Återigen hur, hur ser du på ditt eget liv? Mm. Nu är vi ändå nu, Som vi har pratat med innan det är, inte, det är inte som att du är Du är debutant på ett sätt <laughs> ja. det, här, det är ett epen, Men den har låtit vänta på sig ett tag Mm det går att blicka tillbaka lite ändå mm. vad, vad, hur, hur tänker du När mm. du tänker tillbaka På alltså, Karriärsmässigt Ja, nu är det ju life, <laughs> <in> life. <laughs> <laughs> uh, Nej, Jag tror att allting händer över en mening Och det kanske var en anledning till att Jag skulle vänta så här länge mm. uh, Men jag är Väldigt redo att släppa den här jag har ett annat projekt tillsammans med Marcus Price. Mm. Eh, också en EP som är färdig. Så, det känns bra. Ja. Det känns väldigt bra. jag är alltså Det känns som att nu finns maskineriet där som jag har behövt. Mm. Eh, studion tillsammans med Mats, det går väldigt bra. Vi kommer överens bra. Jag tror att det krävs. Man behöver hitta någon som man kan jobba och lära känna alltså förstå ja. vad man vill göra och det har gått väldigt lätt med just Mats så jag tror att det är därför, det är största anledningen till att eh, hela projektet är klart ja. sen länge vad, vad gör du när du inte gör musik? Eh, jobbar Men eh, ja, jobbar Med vad? <laughs> <Jag> jobbar. <här> det är <så> hemligt <här> Jag var på att boende för ensamkommande flyktingbarn mm. och så jobbar jag på förskolan hur, hur är de två världarna? Liksom? Eller tre? blir det? ju Så nära men ändå så långt borta. Uh, nej men de är... Det, det, jag ska inte säga att det, det känns viktigt. Det känns väldigt viktigt att uh, boendet känns mm. otroligt viktigt. Uh, men alltså det är ju väldigt olika från att jobba på en förskola. Uh, det är ansvar på två helt olika sätt. Men ja, det känns som en viktig grej att göra. Hur, uh, hur hänger det här ihop med ditt eller, musikskapande? Eh, men det går bra. Jag jobbar bara så mycket som jag behöver. Liksom. Jag vickar. Uh -huh. Så jag jobbar bara så mycket som jag behöver. Eh, för att klara mig. Typ. Och sen så lägger jag ner resten av tiden på musik. Mm. Vad va, tar annars upp din tid just nu? Vad tar upp dina tankar? Vad tänker du? Va... Vad klurar du på? Nästa släpp. <laughs> Nästa släpp. Jag vill bara få ut musik och fortsätta skapa. För nu är jag verkligen inne i en, en round där det känns väldigt bra. Mm. Um, och vi har ett bra flow. Liksom, så det känns viktigast just nu. Att få ut musik och uh, lägga ner ännu mer tid på musiken. Jag tänkte på det nu när vi har pratat. Att det, är, det är ändå grejer som... Sitt namn, man väljer inte sitt eget namn. Nej. Men man kan välja sitt eget namn om man vill. Eh, sitt språk väljer man ju inte heller. Men man kan också välja att byta. Alltså har man väl lärt sig något annat språk så kan man, så man kan byta på den engelska till svenska. Mm. Och sin tid kan man inte heller välja. Men helt plötsligt så, så klaffar allting. Mm. Det, är, det är de här tre, tre faktorerna i ditt eh, liv på något sätt som bara sammanstrålar här nu i 2015. Ja, exakt. Det kändes <laughs> som att... Det... Visst, jag hade velat släppa tidigare än så här. Mm. Men eh, det känns som att allt hände av en mening som sagt. Och det känns som att nu är det tid. Nu är det dags. Förutom, eh, eller ja, kan vi prata lite mer om snart. Men eh, vad, vad har du för drömmar nu? Eh, vad, i framtiden? Vad ser du? Vad, vad vill du? Eh, fortsätta skapa musik. Även om jag inte jobbar med, jobba med det professionellt så... Hade jag, jag kommer alltid hålla på med musik liksom. Mm. Så ja, det är väl det, är det jag vill få ut just nu. Det är det enda jag ser på kartan just nu. Alltså jag vill bara jag vill släppa album. Mm. Men... Pengarna, när kommer de då? När kommer pengarna? <laughs> när kommer alltså, Annie Lööf? <laughs> det får, får se, vi får se. Inshallah. <laughs> Så himla gemt att ha det här. Uh, glöm inte att gå in och läsa den långa Allt Alltid som vi snackar om under låtarna som ni inte har på taget nu det kan man hitta på rodeo.net. Uh, vi avslutar med ett uh, grymt spår från uh, nya EPN Tack för att jag får komma. Ja, men så gimn. Lycka till med allting. Alla som hatar suga. Suki ni är alva festoni, bara i olika talonis. Krita ke bara på tonis. Jag är de bara från sommartis sommar. Det är för att vi firar med fyra stjärnor. Jag blev alergisk mot jella tins för då klickar i med mitt melanin. Vi jagar rödningar, anni löv och rätt och fel det var relativt. Jag är enskild i tåt och jag ignorerar bara den här Bara ställa du, jag bara snälla vi, han bara sorry boy, jag bara snälla vi. Kasta folk som ut bara, de som väga på min äterack. För att de vägret bak, men. Nu Gustav den kallar mig lava fuck Chanzir är alla de med FD, tycker om dem som jag tycker om SD Skulle det bli upplopp, börja klappa, snacka inte Facebook När jag ser FBM, mannen menar Tushar var mona miljön, han stal mina kedjor sen gick han och panta Han ville väl bli dietist för när han i framme fick jag spar banta Lärde mig inget till helhet i jakten på droger för den som har fallit. Och rödingar talar jag, tala, jag det Snackar vi annat så bryter jag kralit. vad som är skridsko. Blicken var het som chorizo. Fickan den skulle bli kishko. Hängde med folk i från asmara kolo från Tampere och Mogadish. Vill jag ha gärin som liknar Veronica. Problem som är allt annat än ekonomiska. Mina drömmar var fucking ikoniska. ville bara uppleva sommaren med Monica. Slutade lacha. Hade någonting ingen kan matcha. Polaren sa i min atcha. Nu tar vi dopp i Victoriafallen. Plötsligt fick hon att fulla med quacha. Nu för tiden min Ingen mera lall Ingen mera knas Bara mera sol Bara mega lans Bara langa gash Sen bombojage Ni är med i leken Men sakna resen Det är klart att ni apar efter Alla ögon på oss För vi skapar trenden. Din mother gender, Jag svär på allt Ska ta revansch Ta bara hem till min klan i Gams Kommer jaga de röda lövet Tillsdagen jag möter min barn och Det är bara Alli bora para debicar oh para most the in ha sinji how